18. Legea flexibilității Cea mai bună cale de realizare a succesului este să dați dovadă de flexibilitate și să știți cu exactitate care este obiectivul dumneavoastră. Aceasta este una dintre cele mai importante descoperiri făcute de oamenii realizați. Oamenii cei mai optimiști și creativi sunt deschiși și flexibili în fața schimbărilor inevitabile și permanente pe care trebuie să le facă pe măsură ce se îndreaptă către realizarea obiectivelor. Primul corolar al legii flexibilității este Trăirea continuă a experiențelor întâmpinării rezistenței și frustrării este deseori o indicație a faptului că nu faceți lucrul adecvat. Ori de câte ori simțiți că vă dați prea mult silința și obțineți prea puține rezultate, fiți pregătiți să vă retrageți și să vă reexaminați planul. Fiți convins că obiectivul pentru realizarea căruia munciți este obiectivul pe care îl doriți. Luați în considerare posibilitatea ca strategia pe care ați ales-o să fie greșită pentru această situație. Fiți pregătiți să gândiți din nou această abordare și să o schimbați. Și mai ales, nu mai puneți euul pe primul plan. Fiți mai preocupat de ceea ce e corect să faceți, nu de cine are dreptate. Ori de câte ori planurile dumneavoastră nu par a fi productive, în loc să vă dați silința din ce în ce mai mult, opriți-vă și reevaluați situația. Aveți în vedere posibilitatea că s-ar putea să vă înșelați în ceea ce privește cursul de acțiune pe care îl urmați în prezent. Revizuiți-vă planurile în permanență până când vor fi ireproșabile și vă vor permite să progresați fără probleme, fără neliniști și frustrări. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Libertatea dumneavoastră în viață este dată de numărul opțiunilor bine elaborate pe care le aveți la dispoziție. Libertatea și fericirea Vă sunt determinate în mare măsură de numărul de posibilități pe care le-ați creat în cazul în care prima opțiune a dumneavoastră nu funcționează. Cu cât aveți mai multe opțiuni, cu atât sunteți mai liber și mai flexibil. Cu cât aveți mai multe opțiuni, cu atât e mai probabil ca una dintre ele să funcționeze și să vă permită să vă realizați obiectivul. Cel de-al treilea corolar al legii flexibilității este... Criza este, de fapt, o schimbare pe cale de a se produce. Ori de câte ori vă confruntați cu o criză sau cu un obstacol de orice fel, opriți-vă pentru un moment și întrebați-vă ce schimbare e pe cale să aibă loc. Care este mesajul pe care îl ascunde această criză? E posibil să vă confruntați cu o criză în munca dumneavoastră, în relațiile personale, în ceea ce privește sănătatea sau afacerile dumneavoastră. Ce schimbare e pe punctul să se producă în viața dumneavoastră chiar în acest moment? Cel de-al patrulea corolar al legii flexibilității este... Supozițiile false stau la baza fiecărui eșec. Care sunt supozițiile dumneavoastră? Care sunt supozițiile dumneavoastră explicite, cele de care sunteți pe deplin conștient? care sunt supozițiile dumneavoastră implicite, supozițiile inconștiente pe care ați putea să le acceptați necondiționat. Dacă cele mai valoroase supoziții ale dumneavoastră s-ar dovedi însă a fi greșite, ce schimbări ar trebui să faceți? Cum ați schimba cursul dumneavoastră de acțiune dacă ceva ce ați presupus că ar fi adevărat s-a dovedit a nu fi deloc astfel? Ori de câte ori luați deciziile corecte și vă realizați obiectivele conform planurilor, se întâmplă datorită faptului că supozițiile pe care le aveați s-au dovedit a fi în conformitate cu situația reală. Ori de câte ori suferiți un eșec, vă confruntați cu tot felul de obstacole sau întâmpinați rezistență, înseamnă că e ceva în neregulă în ceea ce privește premisele și supozițiile dumneavoastră de bază. Disponibilitatea dumneavoastră de a pune sub semnul întrebării supozițiile, de a le verifica veridicitatea comparativ cu situația reală, împreună cu disponibilitatea de a accepta posibilitatea de a vă fi înșelat. Iată tipul de atitudine care vă va conduce imediat către realizări extraordinare. Flexibilitatea este probabil cea mai importantă calitate pe care trebuie să o aveți pentru a reuși în afaceri, în economia noastră aflată într-o schimbare rapidă. Acesta este semnul distinctiv al unei minți superioare. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați cele mai valoroase supoziții ale dumneavoastră în cele mai importante domenii din viața personală și profesională. Dacă sunt greșite, ce altceva ați face diferit față de ceea ce faceți astăzi? Care vă sunt opțiunile? 2. Enumerați cele mai rele 5 lucruri care vi s-ar putea întâmpla în viața personală sau în afaceri anul următor. Ce ați face dacă unul sau mai multe dintre aceste lucruri s-ar întâmpla cu adevărat? Întocmiți o listă a opțiunilor existente pentru fiecare situație de urgență și gândiți-vă la cursurile alternative de acțiune pentru cele mai importante situații cu care vă confruntați astăzi.